Brudgummen nalkas Och det ska inte vara någon fara då eller någon risk med att inta den nedersta platsen. Att inta den nedersta plats. hur kan det komma så? Nej men det verkar så va? Att inta den nedersta platsen är alltså en förutsättning för att bli upphöjd.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 I versen så säger han, <skratt> det står så här, han sa och till dem, till den som hade bjudit honom. När du gör ett gästabud på middagen eller på aftonen så inbjud icke dina vänner eller dina bröder eller dina fränder, inte heller rika grannar, så att det bjudar dig igen.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 Och vad är det här för ett öde som drabbar då? Ja. Vi ska gå till Esekel. Esekels 39-e kapitel. Ja, det handlar om kapitel 38 och 39 i Hesekels bok, vet vi. Det handlar om om Gogs hernadståg. Och det är alltså, handlar om en, ett stort.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 Hövdingar av vedurar och lam och bockar och tjurar. Allasammans gödda i basen. De ska få äta er mätta av fett och dricka er druckna av blod. Från det slaktoffer som jag anställer åt er. Jag mätter vid mitt bord av ridhästar och vagnshästar av hjältar och alla slags krigsfolk, säger Herren. Herren. Några hade blivit någonting.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 Gjorde ett gästabud. Och det är i den 16 versen. Uppenbarligen bokens 19 kapitel, vers 17. Hesekiels 39 kapitel, också vers 17. Lukas evangelis 14 kapitel, inte riktigt vers 17. Vers 16. Någon har utbrustit, salig är den som får bli bordsgäst i Guds rik. Då sa han till honom, Jesus sa till den mannen, eller vem det var som ropade. En man tillrädde stort gästabud och bjöd många. Och när gästabudet skulle hålla sände han ut sina tjänare, Och lät säga till dem som var bjudna. Kom till nu är allt redo.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 Och tjänaren kom igen och omtalade detta för sin herre. Han som alltså hade gjort, ställt till med det, ska man säga, ordnat med det här stora gästerut. Tjänaren kom igen och omtalade detta för honom. Då blev husbonden vred och sa till sin kvinna: Gå strax ut på gator och gränder i staden och för hit in fattiga och krymplingar. Och blinda och halta. Det verkar som att herren vill på något sätt ytterligare här. För Han har ju redan sagt något om det här. När du gör ett gästabud. Bjud inte rika grannar. Bjud fattiga krymplingar halta, blinda. Han vill på något sätt ytterligare belysa.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 Fick upp på något sätt ögonen för det i sällskapet. Salig är den som får bli bortgäst yes, i Som plötsligt förstod vad det var Jesus talade om. De förstod, de liksom förstod att eh, det började gå upp för dem. Att det här, det här måste ju vara det. Och där, och när jag lärde, På vilket sätt har då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 vi vet att det ska ske saker, det ska ske oerhålla saker. Men det största av allt, det största, det är just att han själv kom. Och inför detta, inför detta, att, att, att, att, att, att förstå alltså att Hålla ifrån sig alltså allt det här, alla inbildningar, alla föreställningar, alla idéer om att bli nåt som egentligen inte svarar alls mot vad Gud vill se. Därför att vi ser de som blir något och som börjar bygga upp något, som börjar bygga upp.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 Jag tycker vi har, vi har varit med om. Tider har vi inte. Vi har varit med om när det här har stått så klart för oss. Ja. Det finns ju ingenting annat egentligen. Det finns ju inget annat. Det, måste, det, det finns en verksamhet. Det finns en förberedelse. Som, som, som vi ska se till att vi faktiskt är del i. Och är med i. Och... Allahs liksom verksamhet alla andra förberedelser på något sätt måste vi befria sig från lö. Herren hjälpa. Det här ropet mitt i skaran där. Jesus är bjuden till fariséer. Han talar om de män som var bjudna.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 och vänder upp och ner på allt samman. Gode Gud. Oh. Mm. Och att få bjuda in honom i sitt liv.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 Här är vi prisar dig, vi tackar dig, Herre. Här är vi beder dig, vi beder dig. Tack att du är. Amen. Den samme. Jesus Kristus är den samme igår, idag så och i evighet. Tack för den här stunden, det här tillfället, tack att vi får församlas på det här sättet i enkelhet. I trohet, i tro. Ja, jag tror. Hjälp min otro. Hjälp Gud. Vi ber dig. Jag ropar till dig och ber dig. Jag på att se det här. Fattar det här rätt. Dina liknelser här, Det är ju en undervisning om Guds rik. Och det är dit vi vill komma. Visst vill vi komma dit. Men så många gånger så blir vi avledda. Och så vill vi komma någon annanstans. Och så vill vi bli något annat än det du vill. Vi ska bli. Ja. Hjälp oss, Herre, komma åter, komma åter på rätt väg, Herre. Led oss du, hjälp oss du. Halleluja, din är äran, din är makten. Ja, din är äran och din är makten. Lov, pris och ära till och dig. Amen, tack för vännerna, ja. <här> Tack för ordet. Välsigna ordet, Gud, och hjälp. Hjälp oss, alla i Jesu nam. Amen.